és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Jó reggatlet És mit um, kamatot vágott az MMB? Kérök hozzá kommentert Mindenki erre számított Az MMB nagyon euh, Régóta kommunikálja Minden egyes döntésnél Hogy euh, mi lesz a következő és ezt azt korábban is, meg, meg most is. Ezt tette. De ez az ő indoklás, én a te indoklásodra számítok? Ugye Magyarországon elhúzódó recesszióban van, miért belsődi recesszió? Az inflációs nyomás egyébként alacsony, mint recesszióban, miért túl ott talán a Az importált infláció alacsony, hiszen nem csak a energiaárakban nem volt jelentős változás külföldön, hanem az egyéb, egyéb inflációs komponensek, az egyéb áruk és szolgáltatások infláció is rendkívül a világban. Ez ugye azért érdekes, azért meglepő kicsit számomra is, mert amikor elindult az, az agresszív pénnyomtatás 5 évvel ezelőtt, ami azt volt célzatott, hogy bármi áron stabilizálja a nemzetközi pénzügyi rendszert és a globális konjunktúrát, az a kapcsolatban arra számítottunk sokan, hogy ennek azért lesznek olyan mellékhatásai, ami egy életszettel magasabb infláció jelent. Nyilvánvalóan ezeket a mellékhatásokat az ember tudomásul vette, tehát tudta, hogy ezt ennek a kockát be kell állni. Most ehhez képest nem látunk inflációs nyomást szinte sehol. A világban, lehetne egy-két országot biztos kiemelni, ahol az magasabb az infláció, de. Jelenleg a világon az infláció mindenhol alacsony. Jó, de ugye itt az, a portfólión, amely hozzá közel álli, meg olvasom, te érted is, én meg csak olvasom, azt írja ennek kapcsán, hogy vészharangot kongatnak Magyarország felett. Most ugye én nem értem, mert ugye elvileg most akkor miért... Kongatnak vészharangot ennek kapcsán Magyarország felett. Ugye így szól a mondat, újabb történelmi mélységben 3 ra csökkent a magyar alapokat, a monetáris tanács kedvi döntésével. A Wall Street Journal cikke szerint a befektetők attól tartanak, hogy az MNB túlságosan alacsonyra vágja az irányadó rátát, ez pedig aláshatja a forint stabilitását, amikor a befektetők elkezdi kivonni a tőkét a feltélekvő piacokról a Fed eszközvásárlási programjának szűkítésével párhuzamosan. Hát ugye, hogyha a és az a tartanának, akkor már látnánk az exodus a magyar eszközökből, tehát a meg a devizákból, de nem látjuk. Ezt a függetlenül persze lehet, hogy a 2014 eleje egy gyengébb feltérekvő piaci teljesítmény esetén, amit én úgy nagyjából számítok egyébként, persze lehet, hogy nem így lesz, de most én nagyjából úgy látom, hogy erre lehet számítani. A forint árfolyama, meg a magyar kötvénypiac is, rosszabbul fog teljesíteni, mint 2013-ba, de, de per pillanat nem látom azt, hogy ennyire belenne mindenki tolva, hogy menekülne, ahogy bír, egyáltalán semmiféle tök. Akkor a portfólió esetében valójában ez egy hangulatkeltő cím? Az igazság, hogy uh, az, az internetes médiában is, mint olyan print médiában, de az internetes médiában talán még inkább, mert nem vagy ki média szakértő, hogy ezeknek a leadeknek nagyon-nagyon uh, erős, erős uh, figyel felkeltő jellegük van, ami egyébként nem minden esetben fedi tökéletesen a cikknek a hangulatát van, után jön. Uh, én azt az kicsit inkább azért volt, hogy ez a lead, hogy valaki rákattintson a cikkre, de és az, hogy Wall Street Journal mit ír, vagy egyetlen egy valaki mit ír, az kevésbé fontos, ahhoz képest a nélfüggére történik. Tehát, ezt még egyébként nem látjuk. Mennyire mehet még le? Nem tudom, nem tudom, mert uh, új vizekkel jár az NMD. És uh, teljesen más hozzáállása van a monetáris politikához, mint az előző két vezetésnek. És uh, nem tudom, hogy meddig megy. Hát ők is úgy érzik már szerintem, hogy feszegetik a határaikat. Ugye reméletben váltottak <coughs> uh, sebességet. A 25 20-ra. 20 helyett 5, -5 kal százalékkal a kamatot. Most kijelentették, hogy lehet, hogy még ezt még tovább fogják csökkenteni ezek ezt a lépés közt. Tehát érzik azt, hogy, hogy most kezdenek avra ismeretlen területre jönni, ami érni a... Jó, hát ugye ez nagyjából ugye olyan, ami most történik, mint amikor egy orvos a gyógyszerezést változtatja a beteg esetében, belejött, aztán a végén elhagyhatja a gyógyszert, mondjuk ebben az esetben a kamatpolitikánál erről nincsen szó. Azt kérdezem tőled, hogy a másik oldalon, mint elemző, mint praktikus gyakorlati ember, látod-e, megvalósulni azokat a reményeket, amelyeket egyébként az MNB ehhez az alacsony, egyre alacsonyabb alapkamathoz fűz? Egyelőre nem látom megvalósulni, de azért azt hozzáteszem, hogy, hogy létezik egy olyan fogalom, aminek az a neve, hogy monetáris transmisszió, ami, ami, nagy, ami, ami azt jelenti, azt a mechanizmus jelenti, ahogy a monetáris politikai lépések kifejtik a hatásukat a gazdaságra. És azt mondja, az ilyen hüvegkúj szabály, és szeretően így van, de mégis az ilyen kell gondolni, hogy így van, hogy, hogy egy monetáris politikai lépésnek a hatása 18-24 hónapon keresztül megy át a gazdaságban. Tehát a marstani kamatvágás egyáltalán 5-5 nem számít, szerintem nem számít, de, a 5 -5 de sokszor egy 5 már számít. Tehát egy ilyen kamatvágási a hatása, azért a gazdaságban az, az hosszabb ideig megy át, tehát egy évvel ezelőtt kezdett el ugye a kamatot vágni, kicsit több, mint egy évvel ezelőtt. Hát az első kamatvágásoknak a hatása ment már át teljes egészében a gazdaságon, tehát még nyugodtan várhatunk legalább egy évet, hogy ezt ezt A mértéke az valójában minek szól? Hogy, hogy 0,2... Nem a fokozatossága. Milyen traumát él meg a gazdaság, hogyha adott esetben ezt egy lépésben vagy kevesebb lépésben teszik meg? Én nem értem, nem értek hozzá. Azt egyrészt a monetáris politikának van egy olyan, hogy akkor működik jól, hogyha van benne kiszámíthatóság. Ugye nem feltétlenül a kamatoknak a szintje, hanem a kamatoknak a pályája is számít, tehát hogy ebből a szempontból is legyen kiszámítható, vagy, vagy ne legyen ilyen teljesen sokszerű a monetáris politika, nem jó a monetáris politika, sokkokat sokokat kell végrehajtani, mert az mindig valami tűzoltás, azt nem szereti senki. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy, hogy különösen, amikor én experimentális monetáris politika van, és nem tudjuk, hogy, hogy amit csinálunk, annak pontosan mi lesz a hatása, Azért nem baj, egy, ha nem egy lépésbe lépjük meg, hanem fokozatosan. És hogyha látjuk annak a jeleit, hogy ezzel a dologgal talán egy kicsit túl mentünk, akkor könnyebb korrigálni. Mondjuk 7%-ról leverni a pontot egy lépésbe kettőre az óriási nagy ö, ö, káoszt okozott volna, vagy okozhatott volna, még ha ebben a fajta egyébként teljesen hagyományos gyakorlattal lépik meg ezt a, ezt a politikai váltást, akkor ennek, a, ennek a, a, a befogadása is sokkal jobb a goldossági szereplőpészülő. Vajon a nép érti ezt, hogy a népnek nem kell érteni, a gazdaság érti, és a gazdaság pedig lassan reagál, a politikai kommentárok viharában majd valahogy eligazodik az előbb említett nép? Hát a népnek nem kell érteni, én is értem, hogy hogyan működik a tévé, elég, hogyha ki legyártsa az érti. Attól még tudom használni, meg attól még jó. Mit hallok én a hangokban? Az, hogy az én hangom mitől milyen, azt tudom, de te olyan vagy, mintha neked is lenne valami bajod. Ö, semmi, gyerekektől jön át utakony. Betegek? Csak ez az őszi, elkezdődik ősszel, és akkor térközeteig tart, aztán talán úgy a hogy elmentünk siálni, és akkor ott, ott mindenki szépen remélt. Hogy van a gazdaság? Duran hogy vannak, azt már hallottuk, uh, vajon a siálés közben a gazdaság is megjavul, vagy ez hogyan van? Vagy nem, hát, is, nincs is rajta mindnek megjavulnia? Hát igen, tehát ez kicsit kicsit a olyan, olyan sem tart törökké, szerintem nagyjából egy ilyen, ilyen stagnálás szinten vagyunk, egy viszonylag enyhe, enyhe emelkedése, nagyon erős az emelkedés faktorai között az, hogy most a választások előtt egy csomó EU-s pénzt el lehet költeni erre, arra, arra, tehát ennek, ennek szerintem elég nagy a, a részesedése, az egyébként nem túlságosan nagy gazdasági növekedésből, tehát ugye a megőgazdaságot, ingatag megőgazdaságot leszámítva az ugye, egy százalék vagy az alatti gazdasági növekedéssel. tudunk most nagyjából számolni. A kuria döntése az vajon... Uh... Sejted-e, hogy a kormányt milyen döntésre fogja sarkalni a tekintetben, hogy amit nem hozott meg a kúria, azt politikailag a gazdaság szintjére átemelve megoldja a kormányzat? Vagy várjuk meg, amit cselekszenek? Igen, nem tudom, ez nagyon érdekes, mert ugye nem teljesen világos, hogy mit akarnak. Az teljesen világos, hogy mit akart nyáron a miniszterelnök, nemzetesen, egy, nemzetesen az volt a bevizahiteles ügyben, de... De aztán, hogy, hogy mennyire te fel a döntéshozó, vagy a döntéshozók mennyire ismerték fel, hogy ez nem reális, azt nem tudom. Ugye szemmel láthatólag a, a kúria nem volt hajlandó asszisztálni ez a dologhoz, tehát hogyha ezt tényleg egy végső megoldással akarjuk ezt a dolgot rendezni, akkor azt rendezze valaki más. Um és fogalom Fogalamsítség lesz. Én tudom, nem beszélek. Amikor a politikai szereplők belebeszélnek abba, ami a te foglalkozásod, nem konkrétan a te életedbe, de abba a Balatomba, amelyben te is úszkálsz, te azt hogyan tűröd? Kineveted őket, vagy azt mondod, hogy megvárod, amikba befejezik? Megszoktam ennek egyébként minden országban más hagyománya van. Amerikában nem beszélnek bele, tehát az, hogy Amerikában mit csinál a jegybank, az, az az teljesen kívül áll a politikán, Európában már nem, mert az Európában már, már mondjuk külső francia, minél inkább ilyen balos az ország, annál inkább, meg balos a nép, annál inkább ez ilyen Franciaországban de a francia bele szoktak pufázni, hogy mit csinál az LCB, Németországban nem, Magyarországban meg belepofázunk, hogy mit csinál az el, a nagyon monetáris politika. Mert ez egy baloldali ország? Hát szerintem nagyon az. Deméletlenül olyan a politikánk amilyen. Akarsz-e valami jövendöléssel vagy bármivel élni a jövő évre vonatkozóan? Nem. Nem, van egy ilyen nagyon jó mondás, hogy Generals always fight the last war. <gül> Tehát, hogy uh, úgyis csak azt tudjuk okoskodni, amiben most élünk. És a igazi, igazi kihírás, a, a pozitív és negatív uh, változások, azok mindig valami olyan dologról jönnek, amiben annyira nem... De mivel nem foglalkozunk most, az mindig ilyen külső sokos, vagy jó vagy rossz. Nagyon szépen köszönöm. Te hogyan vagy itt honnan, mert a szokásos ebédünket valamikor el kéne költeni? Én itt vagyok, itt honnan egész január közepéig. Rendben van, akkor jelentkezem. Jól van, jól van, rendi. Nagyon szépen köszönöm. Boldog karácsony. Neked is, és boldog új évet, Szia Péter. Köszönöm, Szervus. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Lehet? Te voltál katona? Voltam. Hol? Kiskörösön. Én kalocsán voltam katona, ott az olyanra, mint te, azt mondták, hogy poliészter. Vagyok, nem? Nem tudom, ott poliésztert mondta, polihisztort nem ismertek, de poliésztert, ne? azt így a um, Te mi mindenhez értesz? Tehát, hogyha kiraknának egy helyen, ugye a miniszterelnök ott nem lehetsz, egyébként is megegyeztünk, hogy nem politizálunk. Mihez értesz? Tudsz-e villanyt szerelni? Mi, mi, te mi, miben tudnád eladni magad? Hát, de gondolkodnom kell. Praktikus csávó vagyok. Nem szoktam megijedni attól, hogy meg kell nézni, hogy van-e elegendő olaj az autó motorjában, de van egy viszont. De egyszer valahogy, de jól emlékszem, hogy egyszer gázolajat raktál bele benzin helyett? Volt ilyen, volt ilyen, vagy éppen fordítva. Vagy fordítva, igen. igen. Fordítva, igen. de azért ennek is van története. Igen. Hát, hogy én benzines autóval jártam, aztán Egyszer meg hirtelen a, a, a Feleségem üles anyának, a, a piroskának az autójával mentem mert Balatonra, mennek 10 és automatikus a benzint töltöttem bele. Tehát azért a dolog azt nem annyira bonyolult, de valóban több. De kicseréltek ki? Mert annak a kicserélése, az nem egy egyszerű dolog azt hiszem. De, ha megállt az autó egy <síns> két kilométer után, aztán jött egy tréler. Ja, szóval, és azt azt akkor a benzink után észre se vetted? Észre vettem, persze egy, töltöttem hogyan illig. Rendesen uh -huh. kifizettem, elindultam. Uh -huh. Azt a meg elvitte egy autószervizba, de kimosták a motort. Hát fizettem érte, hogy 30 ezer forintot, amilyen hülye vagyok. Azt szerintem olcsó megúsztod. Jó, tehát rendben van. Akkor benzinkutas, benzinkutas például az lehetnél? Hát azt hiszem, igen, persze. Hát hogy ne? hát tudok a szélvédőt mosni, és pár díva után előbb-utóbb biztosan megtanulnám, hogy melyikbe hogyan kell tölteni. A... Igen, én nagyon csalódott voltam ott a norvég miniszterelnök kapcsán, amikor utólag kiderült, hogy amikor ő taxizott, az egy kampányfogás volt. Az tök jó lett volna. Tehát... Ma milyen az Ázsió? Ha közlekedsz az utcán, akkor hogyan viselkednek veled az emberek? Megtévesztően, mert ha csak azok jönnek oda, akik kedvelnek. Ugye, aki ezt a könyvet megveszi, aminek kapcsán beszélgetünk, Gyurcsány a konyhában, az láthat egy olyan fotót, lehet, hogy többet is, amelyben Gyurcsány Ferenc együtt főz az édesanyjával, aki egyébként hogyan lett katus? Én hívták nagyon korábban. Én ezt értem, de te de hogyan hívtad? A gyerekkorodban, hogy hívtad édesanyjádat? Nagyon sokáig kötelezően apám erre mániás volt, édesanyjának és édesapának, tehát sem aput, sem apát, sem anyút sem sőt a gyerekkoromba munkás közönzetben sem nem lehetett mondani. Rigolyás volt, csak édesapa és édesanyja. Ha egyébként eltévesztetted, az mivel járt? Ú, a papa az nagyon szigorú volt. Dörgedelmek jöttek, és időnként elejártak ezzel is. De nem magázottatok. Nem, nem, nem, nem, De például a feleségben so, má, má, már elvetően felesül, hogy mindig magáztam. Nagyon hasonlítottak egymásra. Kivel? Kédesanyáddal. De ahogy ott álltok egymás mellett, az egy hihetetlenül jó kép. Te is orrent mai napig. Nem, ez most nem, ez, ez most nem egy tagadás, hanem ez egy nagyon jó kép. Igen. Álltok kellemes asszony, szóval... Mi a hangunkat soha nem emeltük fel egymással szemben nem is tudom, hogy hogyan. Tehát én nem tudom nekem megmondani, hogy ebben 51 néhány évben mióta élek, is, hát ennek a nagyobb részénnyel emlékszem, mi soha egymással nem beszéltünk. Ez de... valami egészen elképesztő. hogy ugyanúgy őszültök pedig, van némikor különbség köztetek. Hát remélem, ennél több a hasonlóság is. Nem, nem, nem, ennél sokkal figyelj, de én csak fényképről beszélek. Tehát Igen. Van itt egy fénykép a 119. oldalon, a kezetek hasonló. Az egyébként igaz. Te jobban hasonlítasz, édesanyádra, mint édesapád? Sokkal. Nővérem inkább a hasonlít. Belsőleg is egyébként azt gondolom, hogy egy sokkal nehezebben útabb karakterű, a fiúra volt. Azzal a különbséggel, hogy a harcol ezzel, a pápát, meg azt hiszem, topzódott időnként a saját maga. Ellentmondásos tulajdonságaim Te egy meghatározó személyiség vagy, ha nem tudnád gyorsan Ferenc-el beszélgetek, azt kérdezem tőled, hogy mi az oka annak, hogy nagyjából a könyv egyik felét egy fotós, a másik felét pedig egy másik fotós fotós, az egyik felét déli Miklós, a másikat pedig Urbán Ádám. Hát, hogy déli Miki egyszer nem ért rá, talán a Miskóci Filmfesztiválra kellett, hogy lemenjen, arra hívta, és akkor a Miki kollégája, az Ádám jött velünk, ő volt például valóban baján, meg ő volt Kercség, mikor a főztem. Vagy talán még szentesen is. Mik az időpontok? Még. még egyszer? Mik az időpontok, amikor ezek rögzültek? Ő szeptember közepe és október közebe között, nagyjából egy hónapot. Kinek ötlete a könyv? Hát nehéz megmondani, hogy az enyém, vagy a kolléganőmé virzsényvikijé, akit a kommunikációs igazgató... Kommunikációs igazgató ahol? A DK-ban. Nagyon jól mentek azok a... De ő honnan tudta, hogy te főzöl? Hát, mert nem olvasod, sokat vesztesz az én Facebook bejegyzéseimet. A hétségi bejegyzések között, meg egy-egy esti bejegyzés időnként receptről, főzésről szokt. Hú, én azokra emlékszem, de most itt a könyvre koncentrálok, arról nem beszélve, ha én az osztályfőnököd lennék, mint ahogy nem vagyok, akkor azért lehet, hogy beírnék, hogy kedves édesanyja hiperaktivitását legyen szíves visszafogni. Mit van ez hiperaktívás, Főzni jó. Ne, ne, ne, ne. Figyelj, én, én ma nem futok rossz formály. Én nem azt mondtam, hogy a főzésben vagy hiperaktív. Azt mondom, te úgy, ahogy van, Gyurcsány Ferenc hiperaktív. Ha lehet, hogy így van, de ez nem vagyok. Azt gondolom, hogy fogjuk fel inkább nyughatatlan léleknek. Fogjuk fel nyughatatlan léleknek. De van benned egyébként feltűnési viszketegség is? Azt nem hiszem, de hát mint a... a mert ahogyan te fogalmazod, az, az, az mindenki ír. Nem. Szerintem minden legtöbb politikus, uh, hát, mondjam, uh, szereti megmutatni, hogy mit gondol, hogyan él, mit csinál. De ebből a szempontból én is politikus vagyok, mert az apácaiban mindenki azt mondta, hogy krakéler vagyok, a tanárikar is feltűnési viszketegségem van, úgyhogy ebből a szempontból akkor magamból indultam ki a negatív, úgyhogy nem mondhatod azt, hogy... de de nem zavar, ha hogy egy aktív pasi vagyok. Azt mondjad meg nekem, létszíves, hogy, és ez egy fontos szempont, hogy. Ennek a sikere eredményeze újabb könyvet? Nem tudom. Erre. Ez azért nagyon fontos, mert hogy aznak van jelentősége, mi alapján válogattad ki a partnereket? Nem hallottam a végét, bocsánat. Hogy Mi alapján válogattad ki a partnereket? Hát elég ötletszerű volt. A barátok körében néztünk körül, és hát könnyű volt a dolgom, és fölhitte, az végül eljött. De milyen alapot? Miért pont ő? Két Kétfajta életem van, nyilván kerestem azokat, akikkel összeköt a főhivatáson a politikusság, de nem a saját pártomból akartam e, e, társat hívni. Illikóval, Kuncéval nagyon-nagyon jó a viszony független attól, hogy más pártban vagy pártokban voltunk, hogy vagy vagyunk. És hát kerestem elég olyan barátokat, akivel meg a politikán kívülére köt össze, de valamennyire ismerik, ismerhetik őket. Jól beszélt, mert ugye keveredik ebben a civil, a családi közeg és a külső közeg. A főzés mennyire magányos műfaj, amikor az ember egyébként a konyhában ügyködik? Hát mikor magányos, otthon legtöbbször. A legelején való fénykép az először után, az, az, az hol van az a konyha, ahol a kutya van? A Blán -nek a lakása az. És Erzi a kutya. Tehát az nem náladban? A főzősünk, nem, nem, nem. Ez a Lándyúrgyi lakása e, nem messze a hősök terétől egy társasházban. Igen, azt tudom. Miért? miért? Ez egy nagyon jó kép, csak azon gondolkodtam a, a te konyhád, a, a, arról is van-e fénykép, gondolom. A kuncéval főztem a kötsei konyhával, hogyha azokat a képeket nézik akkor a kötsei konyhát látják. A pesti konyha az olyan falatnyi, hogy oda nem férünk be hárman se. Tehát ott lényegében nem lehetett úgy főzni, hogy közben azt fotózhassák. Ezért nem vagyunk a testi konyhánkban. Az, hogy mit főztél, az ugye adott a vendégeknél, de azt lehet -e mondani, hogy a könyv azokat a specialitásokat tartalmazza, amelyeket te egyébként otthon a legjobban főzöl, vagy amelyek a kedvenceid? Hát ennél még többet is lehet mondani. A receptek fele az a, az én saját kitalálmányaim, amiket azt gondolom, hogy Ezeket egészen biztosan nem olvastam senkinél, talán még az előzményeiket sem, ugye a legtöbbet itt a káposztás túrógombocot szokták idézni. Szerintem ilyet vég előttem nem csinált senki, vagy nem tudunk róla, és senki nem is mondta. Aztán vannak olyan receptek, amelyeket az elmúlt években valakiktől kaptam, meg amikor már tudták, hogy szakástévet készítek, akkor garmadával küldték, hogy van egy javaslatom, ezt azt meg vagyom, azt meg. Ezeket megnéztem, amelyek tetszettek, azokat elkezdtem megfőzni, és kiválogattam belőlük 20 21 egy néhány receptet, ami belekerült a könyvbe. Amikor először fogtad kezedbe a könyvet, ugye nem ez az első könyvet, de az első szakácskönyvet, akkor ez milyen érzés volt? Teljesen egy szép könyv. Én nem hittem, hogy ez ilyen szép lesz. Szép hát, hát Már láttam kézilagba, amikor már kinyomtatják normál nyomtatón a 4-es papírokon, és meg voltam repülve, Nyilván volt nekem egy szerkesztője, meg szerkesztője Sokkal középszerűbb könyv de hittem, hogy ebből lesz, mint ami lett, mert hát eddig egy egészen elképesztően szép, jó kizsgelehető, elegáns nagyvonalú könyv lett. Te egyébként egy szakáskönyvet olvasó valaki vagy? Igen. Rendes könyvet, meg, meg különböző gastroblogokat is nézegetek. Ami azt jelenti, hogy az eszközeid is olyanok, hogy a Mautner elégedetlen lenne vele? A kötsei konyhával igen, az egy jól felszerelt konyha, bár például egy kicsi égynevezető, univerzális de a világon talán legjobbnak tartott konyhagép hiányzik, mindig sajnálta rá 120 ezer forintot az alapgépre. És de az, mind, mi, az, az mit, mit tud? tud hogy... De az, az, az, az, amit minden tud, ha kell, akkor dará, ha kell, e, robotgép, ha kell, akkor kolbásztölt, de e, tésztát, nyújt és tésztát is vág. Ezeket a kiegészítőket utólag veszed meg hozzá, adokat is drágán, 10-30 ezer forintért egyet -egy kiegészítőt az alagi maga ami nyilván egy motor meg egy nagy acélház az ez a brutálisan drága 100 ezer forintot meghaladó, hogyha normálisan veszed persze, vaterán vagy máskor lehet olcsóbban is megszerezni A gerendaival hosszan beszélgettem a koszteszről még annak idején, azt kérdezem tőled alapanyagokat hol szerez be a hétköznapokban a szupermárketben, de hát, hogyha friss korgiánderkéz, akkor az ember beugrik a kulinárisba, és hétvégén meg a fény piacon. Ott szoktál előfordulni? Igen. Az, a, az, von, az von ugye a legközelebb? Igen, persze. Meg könnyű parkolni. Mondtam, a mutat. Igen, igen, igen. Um, te magad? Módjával eszene? Inkább igen, még nem. Nem leszem a színhidrátot, e, zöldség és, és könnyebb hús átlában lesz. És sok leves, leves, leves, leves, leves, majdnem minden nap húsleves, tepé, de leg semmi mást. Igen, hát ebből a szempontból hasonlítasz a lányomra. Azt áruld ennek vagy a lányom hozzád, hogy ebben nem szerepelnek italok. Vagy legalábbis elkerülte a figyelmemet, hogy mihez mit ígyunk, de ha elkerült a figyelmemet, akkor javíts ki légy szült. Nem vagyok benne túl jó. Kevésbé a borokhoz, azt gondolom, mint De bármi más lehet, de. lehet ásványvíz is. Tele vagyunk termékmegjelenítéssel egyébként. Igen? Hát elég is csak azt tudom mondani, hogy eszembe is jutott, hogy neki majállani kellene hozzá bármit is, de ha eszembe jutott volna, azt magam nem tudtam volna megcsinálni, mert nem is benne végét tájékozott. Az egy nagyon fontos dolog, hogy az embert ugye olyannak mutassák, amilyen. Ennek a, ennek a mentén nézzük a könyvet. Maguk a fotók mennyire természetesek, mennyire nem hozzátéve, hogy benne az emberek, akik főznek, mennyire úgy vannak öltözve. A kuncéról van hosszú ujjas kép, miközben neked fel van tűrve az ingújad, de van zakós kép is. Én azt feltételezem, hogy az ember zakóban nem főz. Uh, mennyire természetesek ezek a szituációk, vagy köcsén talán, amit éppen Ez mennyire volt megfontolva, vagy sem? Azt tudtuk, hogy miután én róla sok kép lesz, ha lehet, akkor nem mindig ugyanabban az ingbe pólóban legyek, ezért aztán lényegében a póló és ing rohatáramnak egy jelentős részót felvonultatik. Időnként egy főzés közben is átöltöztem, emiatt. Tát -e a főzés. De pedig kötényt nem hordasz az főzés közben. De és az a, le, a, a képek 90%-án nekünk is nem látod mert hogy csak dedikik fényképeznek. Nem, mert itt jól beszélsz, van egyébként, nagyon jól beszélsz egyébként, mert csak nem tudom, hogy hagynod, a 130. oldalon van rajtad kötény kétségtelen. Csak lefelé is nem föltet. Te az ingeidet mert nem izé koszolott szalaszét, amikor főzöl? Nem, nem, nem, nem. Két konyharuha van. A legtöbb esetben betűzve a köténybe, ugye, a terülkötik meg a szakács kötényt, a jobboldali e, konyharuhával az a átlában a meleget csak megfogom, nem diszkolok vele, a bal oldalival pedig törlök, meg beletörlöm a kezemet. Egy egyszerű héten vegyük ezt a mostanit. Főztél-e is, vagy azért alapvetően az időbeosztásod ezt nem teszi lehetős? Ja, hát nem akarom itt a, a, a, a, a, a hallgatók szívét keseríteni. A, tegnap, tegnap este már megfőztem az álnizsos paradicsom nevest, mert hogy Nálam egy 16 fős vacsora van, nagyjából négy fogással, és abban a legegyszerűbbet, miután még hazamentem a tévéből, este a 9 órakor, hogy azzal már készen legyek, azt megfőztem is. Ma megtartom az utolsó sajtótájékoztatómat délután kettőkor, és háromtól hétig meg, meg fogom főzni a maradékot, Készülnek a vendégek. Mi biztosítja azt, hogy ne legyen ételszok? Hát és semmi, már nincsen. Peste, van egy szagelszívón, de igen régi, e, most ott lassan 20 éves, hogy beépítettük. Jobban az örök, mint amennyire mennyire szív. E, Köcsén szagelszívón sincsen, szerdőztetni folyamatosan. A te édesanyád nem. is olyan -e, mint az enyém, aki neki nem tudok annyira... Tehát, mint gyerek örökké megkérdezi tőlem, hogy hol ebédeltél és mit tettél, fiam? A te édesanyád is megkérdezi -e tőled minden nap? Nem, már nem, már nem. Te rendszeresen eszel? Illetve gyerekkorodban például elloptad de a kajapészt, hogy inkább nem eszed meg, de másra költöd? Nem. Gyerekkorban elloptam a sok-sok üveget, mert apám az hordta haza a, a, a, a sört meg a bort és az üvegeket. Mint a legtöbb gyerek, azt megpróbáltam még magam visszaváltani és magamnak megtartani. Egy darabig menzás voltam, aztán amikor már nem futotta a menzára, akkor még magam főztem. Úgy is kezdődött a főzési karrierem. Te találtál a novotrade vagy a Novotrade talál? rád? A kollégáink találtak a Novotrade-re. <kül> Kellett valaki, aki, eh, hogy mondjam, adott életében könyvet, mi azért nem. Eh, ugye a pártnak van egy hivatalos, százszázadékos túlazzávállaló Kft., a DK Kft. Eh, ott fog kicsapodni ennek a, az eredménye, reményeink szerint ez 10-20 millió forint között lesz a végén. És előtte pedig, aki ezt szakmánylag megcsinálja, hozzáteszem kizárólag a közvetlen költségeit elszámolva, az a Novo Trade, ott nem, ott nem fog maradni pénz valóságosan. Hány olyan műsorban voltál, ahol csak és kizárólag a főzési tudományodra voltak kíváncsiak, és nem kérdeztek közben erről vagy arról? Hát olyan talán egyben sem. Hát akkor ez az egy az. Nem? Tessék! Akkor ez az egy az. Öt többek között, bár azért is elkalandozunk egy picit két, de valóban nem hát akar. nem nagyon. A... De mert meg is állapodtunk. De ennek ez, ez, a, ez, a, ez a marketing túrája? Tehát amikor elmész különböző helyekre, az arról szól, mint általában, hogy akkor minél többen tudják, hogy van ez a könyv? Hát persze. Úriás hát plakátja, vagy ilyen city postere? <gül> azért sem múlt, mert nagyon drága. És ahhoz, hogy ezt a karácsonyi időszakot, ezt a magas ingertű szövöt, minden mindenki hízed, át lehessen ütni, ahhoz nagyon-nagyon sok pénzt kell elkölteni, és hát nincs annyi pénzük, nem tudjuk ezt megfinanszírozni. Látod-e azt, ahogy fogy a könyv? Ö, látom, látom. És a hozzáfűzött reményeket éppen valóra váltja-e? Abszolút, sőt, sőt, hát most, hogy ez el az első tízzel példányunk. Azért az egy szép szám. Ötben akartuk kinyomni, de mindjárt a második nap e, e, e, megrendeltek 6500 a akkor utányomtunk még 5 t e, és akkor e, abban hirtelen elvittek 5500-at, e, és hát annak járunk most már a végén. Dedikálsz? Aha, naponta nagyjából 100 150-et. De olyan, hogy csak, csak dedikálás valahol olyan van? -e? Kétszer dedikálta, amit úgy hirdettünk meg, egyszer a mi ügyfélszolgálatunkon, ott is egy jó hosszú sorát, két óráig dedikáltanak, múlt két a Láng tk a Pozonyi úton, szombaton, ott is ebben a jó hidegben álltak másik az emberek, hogy bejussanak. És tudod, ki volt a legérdekesebb? Ki? Oda ez valaki, hogy dedikáljam a könyvet Habonyárpádnak. Egy nagyon kellemes hölgy, hogy a bátyja, Annak adnak a Habonyárpádnak? Adnak a Habonyárpádnak. Ha nem akkor rendben van. Nekem nagyon sok dedikált könyve van, A legközelebb találkozunk, ezt is dedikáltatni fogom, de annak idén, amikor gyerek voltam, és könyvhét volt, akkor Díritibor, Tibor, az Örkénytől, a Mánditól, nagyon sok embertől van. Tehát az, az, az nagyon növeli az én szememben a könyvek értékét. Meg jó érzés, nem hogyha tud, valaki. Nem tudok beállni. Nem, és az is csak most a dedikálásra jutott az eszembe, meg az, hogy az ember ha dedikál. Tehát, hogy ez milyen érdekes dolog, hogy egy dedikáció alkalmával az emberben nem betődik fel az, mint ami a politikában, vagy adott esetben az én műsoromban néha, hogy komilfo vagy nem komilfo. Ha odajön jön Árpád bármely rokon, és azt kéri, hogy Habony Árpádnak írjon be az ember, bele se gondol, megteszi, mert, mert miért is utasítaná vissza ezt a gesztust? Jó beszéled? Persze, de hát e, tényleg ebben a könyvben te is milyen belakosztál, kerüljük a politikát. Itt van a és, és, és, és nem baj, hogyha vannak ilyen piciket is területek, ahol talán még így normálisra tudunk maradni. Azt tudom neked mondani, hogy azért az őszintesség alapvetően rendben van veled, mert ha megnézik az édesanyáddal készült képeket, ott egészen más az arcod, mint az összes többiben. A legzseniálisabb foto a számomra, a 120. amikor egymás mellett vagytok, abban olyan alázat van édesfém a te arcodon az édesanyád mellett, hogy az figyelj, tehát az, az, az, az egy gyerekképe az édesanyja mellett. Az egy olyan szerethető kép, hogy nincs az az összödi beszéd, aminek kapcsán eszébe jött az embernek, mert itt egy szerény, visszahúzódó pali van, még azt se lehetne megmondani, hogy hány éves. Ez egy zseniális kép. Hát akkor köszönjük meg a fotósnak. Nincsen manír az anyához fűződő viszony. Nem erről beszélek, azt mondom, hogy ez őszinte. Tehát azt mondom, hogy a többiben kéne, hogy manír legyen, ez úgy szép, ahogy van. Figyelj, Feri, rólad lehetséges, hogy miközben ugye mi ismerjük egymást személyesen, ez a kép marad meg, miközben édesanyjáddal a büdös életben nem találkoztam, és könnyen lehetséges, hogy nem is fogok. Ez egy gyönyörű kép. Ezt én biztos kiraknám otthon, ha, ha az édesanyámmal nekem lenne egy ilyen képem. Annak idején talán a tavalyi születésnapomra a a kelkért egy fényképet, ő az én barátnőm az anyámtól, amit így rasteresítve kinagyítottak, ránézek apámra, én mindig meghatódom, és az ott van a szobám falán, ez egy gyönyörű kép édesanyádról is rólad, független attól, hogy ott van az ő kezében, meg a tekezetben is egy-egy kés és egy hagyma, tehát itt is főztök, de a kép zömét ti ki, és ez nagyon szép. Meg van egy olyan arckifejezésed, ami a többi nincs. Hát nyilván mi sokkal belsőséges. Abszolút, de abszolút. A de hogy ez egy ilyen mértékben ö, ott volt, akkor, amikor ez a kép készült. Milyen lesz a karácsony? Hát ja. mondjuk, hogy szokásos. Milyenkor összetereljük a nagy családot. Ülünk majd 16-an. De a, a, a meglepetést szokott kelteni, mi nem asztal körül eszünk karácsonykor, hanem az évben egyszer. A földön terítünk meg a partból, vagy hogyha... igen. Igen, a Klára... De ennek mi az előzménye? Klára édesapja bolgár, és azt állítja, amelynek épp nyomát nem fedeztük fel Bulgáriában, hogy ez egy bolgár szokás, egy vagy száz éves, nagyon-nagyon régi örökölt terítő van lefektetve. Azon annyi teríték, ahányan vagyunk, plusz kettő, egy teríték azoknak, akik már elmentek, meghaltak, és egy teríték pedig ne ki a ház szellemi. Egyáltalán nem akartam. Mert én csak azt akartam mondani, hogy akkor az ember ott a gyurcsány famíliában karácsony ne legyen De hát a, a, vagy, vagy ha igen, akkor valami könnyítést adunk neki. A Ma már nem kényszerítjük, hogy a fölöltői jöjjön, hogy alacsony fogyó. Én, figyelj, ha van benned szimpatikus, hogy a ház szelleme kap enni, szerintem ez nagyon rendben <síns> van. És akkor főzünk egy kis bolgárkaját, én nagyon hagyományos amit ott karácsonykor csinálnak, egy hús Babrevest, egy speciális bolgár fűszerrel, nagyon nem hasonlít a miénkre. Szőlőlevélbe göngyölt, szintén hús nélküli mazsolás rist, és a szilva azok Van Egy ilyen sorozat, azt csak babban csak belekóstolunk azért, és van tipikus magyar sor is. Az elmúlt percben Gyurcsány Ferenc a konyhában, tehát Gyurcsány a konyhában című könyvkapcsán kiadta a rész beszélgettem, és... Kívánok a szerzőnek és az összes munkatársnak kellemes karácsony innepeket és boldog új évet. Ugyan ezt kívánom neked is minden hallgatunknak. Hajrá Gyurcsony, szia! Igen. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Itt? és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János God. No lord. Who's... Te vagy itt Budapesten. Igen, itt vagyok Budapesten. Um, egy kicsit rövidebbet leszünk, mert nekem aztán el kell mennem. Azt kérdezem tőled, hogy te, aki jószerivel több időt töltöttél külföldön, mint itthon, a karácsony ebből a szempontból más, a különös tekintettel arra, hogy speciál mondjuk a karácsony az olyan lehet, amit nem töltöttél többet külföldön, mert legalábbis az emlékeim szerint, amióta én téged ismerlek, karácsonykor mindig hazajöttél. Így igaz, ez egy ez egy fix pont az életemben, karácsony itt van család, ilyenkor néha összejön majdnem mindenki. Ráadásul ugye az öcsét tart egy olyan szilveszteri partit is, ugye másnap, amin hát a lakás befogadó képességéhez képes körülbelül hatszor annyi ember jelenik meg. Igen, ez egy legendás esemény, te is voltál már. Számtalanszor. Számtalan. És még a, a házi feladatomat, a itt azt Igen? elfelejettem bemutatni, mert azt kérdezte tőlem, hogy, hogy milyen jelentős temetéseket abszolválsz. És akkor nem jutott eszembe a Jelcini. De azon azról tudósítottam, a emlékszem. Ami azért volt érdekes, mert e, ugye a Jelcini temetése. Lehet, most a Jelci nagyon megsértődött. Igen, igen, hogy, hogy hát... Menjünk vissza az időbe, hol járunk most? Az, az, az, az nem télen volt. 2007, 2007-ben volt mondjuk áprilisában, amikor jelszínak, ugye akkor nyugdíjas elnök volt, már felhalálozott, és ebből az alkalomból egy hatalmas temetés csaptak, méghozzá egyházi temetés, nem most egy pravoszláv egyházi temetés, ez egy nagyon maceras dolog, mert ugye minimum két óra, amíg a pátriárka úgy hívják, hogy, hogy elénekli tehát az az orosz a. vigyázzunk ezzel a macerás dologgal meg karácsonynal, úgyhogy ezt most cseréljük ki egy másik jelszűr jó, tehát egy nagyon hosszadalmas és bonyolult folyamat ahol, ahol egy nagyon régi ritus alapján ugye gyakorlatilag olyan, mint egy requiem csak, csak hát oroszos, hosszú sokan vesznek részt benne és ugye rengeteg díszvendég volt. Hát ott volt, mit tudom, én, az idősebb Bush, meg Clinton, és hát bizony, hogy a vendégek azok nehezen bírták azt, hogy ugye végig kellett állni először a templomban, a megváltó templomába, és utána pedig ki kellett menni a Novogyevicsi temetőbe, és ott még egyszer, oda már hála Istennek a, a díszvendégek már nem mentek, nem, a külföldi vendégek már nem mentek, és de annak még volt még egy érdekessége ennek a Novogyevicsinek, ugye a Jelcsín családot megkérdezte a akkori polgármester Rusko, hogy hova akarják temetni, temetetni. És az, hát hogy a Novogyevicsi Temetőről volt szó, nem akarták a Frem falába. És, de a Novogyevicsi Temető, ha hát nincs is tele, de mondjuk a jobb helyek már elkeltek. És erre a, a Jelcsín család azt kitalálta, hogy hát akkor van ott egy ilyen központi főtér, ami ugye nem temető, hanem ilyen lebetonozott részt, azt mondták, hogy oda. És hát ha egyszer megígérték, akkor megértek. Úgyhogy ha most valaki kimegy egy Novozsyevosi temetően Moszkvába, akkor ott van egy ilyen központi tér, amelynek a, hát ha nem is a közepén, de a, a, az egyik jó részét elfoglalva, ott van a jelcének a sírja, az egy nagy, ilyen orosz zászló. <gül> Éh, és, és hát ennyi. Te azt kérdezte a Honpola lánya, remélem ennyire ki lehet beszélni, nem nagyon mértékben beszélem ki, mint a magam lányát, nem a te személyed kapcsolatban már nem emlékszem. Én tudom, belga, azt hiszem belga pástétomat ettünk, és azt kérdezte, hogy Belgium gazdag ország és én azt mondtam, hogy nagyon. Tévedtem? Nem, Belgium nagyon gazdag ország. Ez kétségtelen. Egyébként ez légy, hogy hogy letek ilyen gazdagok szók, hogy a, a külső pályán a, valahogy följöttek, és mert, mert, mert ugye Igazából például a, a klasszikus belga iparágak, tehát ugye a vallon fémipar, a vallon kohászat, azok, azok lerohattak meg a bányák, ezek lerohattak. Hát ugye valaha Belgiumba mentek ki, még magyar bányászok is egyébként. Hát én, én ott találkoztam olyan magyarral, aki 56-ban, amikor meglódult, akkor eljutott Belgiumba, és akkor bányába kezdett el dolgozni. De, tehát akkor, ha egy magyar eljutott Belgiumba, akkor hát... A bányában, nyilván. Ezek mind-mind ezek ez, ez, ez az egész iparág megszűnt, de, de nagyon-nagyon földjöttek más a flamand részek, tehát az északi rész, ahol ugye a hollandul beszélő, vagy flamandul beszélő lakosság is, nem a francia nyelvet, és, és hihetetlen gazdagok, hihetetlen szervezettek. Mondok valamit, a, a múltkor elmentem, most szombaton egy ilyen buliba voltam, és a, a garázson keresztül mentünk föl egy ilyen házba. És a, a garázsban ott láttam egy rolls Royce, Royce, egy Jaguar és egy Mercedes 500 és ez mind egy úrnak volt a tulajdona, aki, aki amúgy egy építész is. És, és kérdeztem, hogy ezen ez mikor jár, és azt mondta a. Okay. De, hát a, a Rolls-Royce-t viszonylag ritkán használja de a másik kettőt azt nem. tehát azért ez, ez mutatva neked csak Pesten van autód vagy már Pesten sincs? nekem sehol sincs autód mikor volt utoljára autód? E, hát ami az én tulajdon. nem, nem, amikor amivel jártál fel a... ne hát a, a Moszkvában a Magyar szolgálati operja az egy Opel Astra volt, már elég öreg volt, szegényként, de, de... Kerékpár? Vagy mi? Jó, hogy Belgiumban már viszonylag későn érkeztél, ami az időjárási viszonyokat illeti, ott kerékpár lesz? Vagy, vagy tömegközlekedés? tömegközlekedés? Nagyon jó a tömegközlekedés, tehát az tényleg nagyon meg van oldva. A, már, ahol, ahol a metró van, az nagyon jó. Vannak olyan kerületek, ahol nincs metró, ott, ott, ott, ott nehézkes, de például vannak olyan kollégáim, akik vonattal járnak be, tehát viszont a vonat az nagyon jó, Pici ország, ki van építve a vonat, gyakorlatilag minden várost meg lehet nagyon olcsón közelíteni, és, és a vonattal úgy járnak, tehát az egy olyan, mint, mint egy városi közlekedés. Jelző. Azt mondjad meg Nemes, most már 500 ezer jössz haza, 500 ezer egyszer mész, de vajon amikor most megérkezel Ferihegyre, amit már nem Ferihegynek hívnak, milyen érzés az, hogy csak úgy átmész olyan folyosókon, amelyek azért a te életedben hosszú időn keresztül, vagy talán hosszabb időn keresztül, bár lassan ugye az arányok változnak, nem is létezett? Hát szerintem ez, ez mindenki számára egyforma. Tehát ez, az, de ez az, egy jó érzés, az, nem? Ez egy jó érzés, de ez az, amit nagyon meg lehet szokni, és ez eltűnne, ez, ez borzasztó lenne. Tehát, tehát az, az hozzászokik az ember, az, az arról már nagyon nehéz lemondani, azt nagyon nehéz visszacsinálni, és, és nem, is, nem is nagyon... De útlevélel vagy személyvel közleked? Most személyvel. Most személyvel van úgy, hogy útlevélel ez. de most személyvel. Egyszerű kisebb, tehát... <gül> de... És az is tök jó, hogy most hogy az Orbán Tehát hogy még egy ország, hogy nem kell például vízum... Elő, először, hogy, hogy, hogy az útlevelet se tehát... Valami olyan, olyan lazaság történt, nem is mondom, melyik nem, hogy amikor beszálltam a gépbe, ugye ezt abba a szokszák kérni a beszállókát, tehát amit ugye most már magad nyomtatsz ki, meg a útlevezés összehasonlítják, és most nem tudom, sietett a Úgyhogy ma még a, a személyemet sem mutattam, vagy tegnap még a személyemet sem. De csak azt akartam mondani, hogy milyen jó, hogy Törökországon se kell majd ezentúl túl Hát, na most ezek, ezek, a, ezek azok a dolgok, amelyek, amelyeknek azért nagyon-nagyon azért sok furcsa vonzata van. Tehát... Mire gondolsz? Ha bizonyos lakosságok meglódulnak. Mondok valamit, ha egy, ha egy romániai falu meglódul, az, az valahol okozhat problémát. Tehát mondjuk, mert ez, így, ez úgy szokott lenni, hogy valaki kimegy, most akkor mondom, nem Belgium, mondjuk Madridba, és akkor ott, ott, ott, ott él, és, és valamilyen módon megél, még akkor is az utcán, és akkor egyszer csak megy az egész család, és lát, és akkor úgy elindul az egész e, e, rokonság mindenki. De azért nem valószínű, hogy a törökök ide akardának jönni? Nem. E, akkor már inkább német Németországba? Nem, Magyarországban biztos nem. Magyarország egyébként, hát Magyarország a, a bevándorlók szám e, ezért csináltak fölméréseket. Hogy, hogy hogyan néznek. Magyarországot a, a menekültek, bevándorlók ő, kerülik. Tehát kizárólag tranzitország vagyunk. Olyan, aki ide akarna jönni, az nincs, nagyon rossz a hírünk. Ezt véletes... hát Nem szeretjük a pirézeket, de ha nem szeretnénk a pirézeket, mindjárt ide akarnának jönni. Akkor biztos ide akarnak jönni, de, de ezt tudom, hogy mert minden... A... Belgiumba, azt mondja, mennek-e, hogy Belgiumba, onnan onna gyakorlatilag bárhova lehet menni, ugye gondolom a belgáknak nem kell, amerikai vízum, gondolom ugyanolyan ország tehát ilyen afrikai országok, vagy, vagy, vagy Belgium, mivel nincs jóba ahova vízum kell? Ha most meg fogtál utána fogok nézni legközelebb. A be, de múltban már kérdeztem tőle, bár tudom, hogy a Belgium úgy nem, de a belgák azok kit nem szeretnek. Tehát nekünk nek, mi nem szeretjük, vagy van valami furcsa averzió, vagy nem tudom, mi erre a ki jó kifejezés. Tehát Romániával olyan faramúcia viszony, Szlovákiával olyan faramuci. Szlovénia olyan, mintha nem is lenne. Uh, Ausztria, a, az, az boldog Ausztria független attól, hogy a havzur Magyar Birodalomban nem biztos, hogy mi húztuk a hosszabbat, de a belgák azok kell vannak úgy. Hát ugye ő, náluk a dolog azért egyszerűség mert ugye magukat nem szeretik. Na ez tök jó, akkor ilyen napon magyarok is lehetnének. A Flamandok a vallonokkal nagyon uh, rossz de, de, de, de nem azon a szinten. De ránézésre nem lehet megmondani egy ki Flamand és Kivallon, ugye? Hát ilyen Flamand és vallon rasszizmus nincs. Valáskor igen. Az jó, de most. Süket gondoltam. Igen, milyen nyelvszé, nem. De még egy van, hát ez, a, ez a nagyon érdekes. Ugye történelmileg, bármilyen furcsa belgium, a holland ellenességnek a gyümölcse, mert ugye egy ország voltak, ugye a Német a föld, és, és kiszakadtak Hollandiából, tehát elűzték a hollandokat kvázi. Tehát elvben ugye a hollandokat nem szeretik. A nagyon érdekes, ugye a németeket nem kéne szeretniük, mert ugye a, a, a, nem is a második világháború miatt se, de már az első világháborúban ott nagyon súlyos sebeket kapott Belgium. Ugye a németek mindig a franciákat Belgiumon keresztül támadták, mert nem töröztek a mazinot vonallal, ugye? fogták magukat, és front belgiumon keresztül átmentek, és ezt a belgák rossz néven vették. És a, tehát a németek tulajdonképpen elvben ugye ellenség voltak, vagy ellenség voltak, de ugyanakkor ma ennek semmi nyoma, és mondom, azt, a, a, van a német nyelvű kisebbség, amely példásan megőrizte németségét, tehát, és, és amely, amely létezik, hát ezt már a mondtam, én rendszeresen nézem a Német nyelvű televíziós adást a belga televízióban, tehát van egy külön csatorna, ahol német nyelvű adás volt. Itt most elköszönök tőled, mert tenger, és akkor magánemberként találkozunk, az pedig, hogy kísérleti műsor és utolsó adás volt, ez majd januárban kiderül. Igenis, akkor mindenkinek boldog új éve. Leginkább nem és Gábort hallottak. hallották, velem remélhetőleg találkoznak még holnap, aztán majd meglátjuk.